A BRÉMAI muzikusok. Egy embernek volt egyszer egy szamara, mely régóta hordta már a malomból a zsákokat. De a szegény jószág ereje egyre fogyott, mint keveset lehetett venni, a gazda elhatározta, hogy lebunkózza. Azonban a szamár megneszelte, hogy készül ellene valami, és egy óvatlan pillanatban megszögött. Úgy tervezte, hogy eljut brémába, és ott beáll városi muzikusnak. Amint ment, mendegélt, egyszer csak meglátott egy vadász Ott hevercegény az úton a porban, és úgy liheget, mintha a halára loholta volna magát. Mi a baj, fog meg? Miért liheg szúj? Hagyd el, vagyok. Napról napra gyengülök, vadászni sem tudok már. A gazdám nagyon akar ütni, alig tudta megérutát nézni. Az írámat megmentettem ugyan. Ilyen vénfejjel, mi eskedjek, miből mi? Tudod, Én brémába tartok. Ott felcsapok városi muzikosnak. Gyere velem. Majd beszegőzte is a zenekarba. Én majd a laddot tengettem, te megdobalsz hozzá. A kutya elfogadta az ajánlatot, és most már kettesben mentek tovább. felém a szél, ha én rá találok. Biztosan kirászom a buntájából. Erre, erre a koma. Itt van ez a bajszos, szirmos. Hatok van én, nekem elég bajom. Ja, mit keseleksz bajszos? Ah, oké, van jó, kedve, ha egyszer a nyakán a kötél. Megvénültem, a körmeim már megkoptak, a fogaim kicsorbultak. Jobb, szeretek én már a kájha mögött dorombolni, mint egereket hajkurászni, de az emberek hálátlanok. A gazdaszonyom vízbe akart fajtani, hogy ne kelljen tovább etetnie. Nagy nehezen tud nem csak eliszkolni, hanem ezután mihez kezdjek, miből léjjek? Gyere velünk brémába! Felcsipanunk városi musikusnak mm. Szegődjél, te is a zenekarunkba! Úgyis jól értesz az éjjel is zenét. A macskának megtetszett a tanács, és velük tartott. Így most már hármasban mentek céljuk felé. Útjuk közben egy major mellett haladtak el. Az udvar kerítésén egy kakas ült, és rikoltozott. Hát téged meg, mi le... mindig hornozom a hírgalmakadót. Hiába jósoltam jó időt holnapra. A gazdasszonyom vendégeket hívott, és ráparancsolt a szakácsnőre, hogy levest főzöm belőlem. Estére elvágják a nyakamat. Hát, amíg lehet, kiabálok, ahogy a torkomon kifér. úgyse tehetem már sokáig. Ne jaj, azt a rajoskova. Inkább gyere velünk. A halálnál jobb foglalkozást mindenütt lelhetsz, ragadnak. Brémába megyünk, városi musikusnak, szegény te is a zenekarba. Na, hmm, velünk, neked jó a hangod, van énekelni is, tudsz, az lesz a hangverseny, amit mi adunk. A kakasnak bíz, nem kellett kétszer mondani a dolgot, így hát négyesben igyekeztek most már tovább. Csakhogy Bréma még messze volt, a nap pedig lemenőben már. Estére egy erdőhöz érkeztek. Elhatározták, hogy ott töltik az éjszakát. A szamár meg a kutya leheveredett egy falá, fa a macska meg a kakas pedig a fára telepedett. A kakas egészen fölröpült a tetejéig, onnan szemlélgette a környéket. Meg hát biztonságosabb is volt ott a magasban. Ahogy így körülnézett elalvás előtt, egyszer csak, világosságot látott, nem messzire tőlük. Fénycsillog a marra. Hoj, hoj! Házanak ah, kell ott lennie. szedjük a sátorfánkat, és menjünk oda, mert ez bizony nem valami kényelmes szállás. Ahol ház van, ott vacsorát is esnek, nekem pedig már el kellene egy-két csont, kivált a húsos. Én is szívesebben tölteném az át a kemencepatkán, mint itt a fá. Akkor induljunk hát mit látsz, Ürde. Mikor mit látok Terített asztal! rakva minden jóval. üvegek a pedagógus terítet asztal! és kellene nekem. Én is szívesebben ülnék a helyükben de hát mit tegyünk? Hát, mit? Gyertek csak közelebb. Gondom fek azt kell tennünk, hogy. A betyárok a szobában először nagyon megijedtek ettől a váratlan koncertől, azt hitték kísértett ront közébük, ilyettükben hanyat homlok kimenekültek az erdőbe. A négy cimbora pedig letelepedett az elhagyott asztalhoz, és magukba tönték a maradékot. Azután elpihentek, kiki szokása szerint. A nagy úttól elfáradva hamarosan el is aludtak, és a gyertya is csonkig égett. táján a betyárok, látván, hogy minden csendes a ház körül, egyiküket a banda vezér tanácsára elküldték, hogy kémlelje ki alaposan a házat. A betyár nagy óvatosan lopózkodott a konyhajtóig, de mivel semmi gyanúsat nem talált, bemerészkedett a konyhába. Ott a macska szeme parázslott csak a sötétben, a betyár pedig azt hitte, hogy igazi parázs, és világosságot akarván gyújtani, oda nyomott hozzá egy szál gyújtóst, hogy tüzet fogjon. De a macska nem vette tréfára a dolgot. Fújt egy nagyot, nekiugrott a betyár képének, és össze a marconarabló rettenetesen megijedt, ki akart szaladni a hátsó ajtón, de a küszöbön a kutyába botlott. Az felugrott, mordult egyet, és beleharapott a hivatlan vendég A betyár most már csak azt nézte, hogy minél előbb odébb álljon. Kivergődött a házból, elloholt a szemét mellett, ott meg a szamár rúgott bele egy nagyot a hátsó lábába. A jaigatása főrriadt a kakas, és lekiáltott. A betyár lélek szakadva szaladt vissza a sűrűbe, és halára váltan jelentette a banda vezérnek. A házban egy borzalmas poszorkányú. Rám fújt és összekarmolt az arcomat. Az ajtónál az ördög áll. Kés van a kezében, azzal szúrt a lábamba. Az udvaron pedig egy fekete szörnyeteg. Majd agyonvert a furkosával. Fönt a tetőn pedig egy virrast. A begyárok ettől úgy megijedtek, hogy még a környék tájékára sem merészkedtek többé, jó messzire költöztek. A brémai muzsikusok meg véglegesen birtokukba vették a házat, és még ma is ott laknak, ha azóta meg nem haltak.